De dragoste, autor, Nichita Stănescu, ea stă plictisită și foarte frumoasă, părul ei negru este supărat, mâna ei luminoasă de mult m-a uitat, de mult s-a uitat și pe sine cum atârnă pe ceafa scaunului. Eu mă nec în lumine și scrâșnesc în curgul anului. Îi arăt dinții din gură, dar ea știe că eu nu râd. Dulcea luminii făptură, mie, pe mine, mă înfățișează pe când ea stă plictisită și foarte frumoasă, și eu numai pentru ea trăiesc în lumea fioroasă de subceresc. Lectura Maya Martin